Fjärde i fjärde 2013. Nu har Socialdemokraterna fått en ny partiledare. Stefan Löfven. Och det var precis vad han förväntades. förväntat sig. I hans installationstal nu så var det. Floskler präglade på varandra. Den ena lådan efter den andra ställdes upp. Utlovade guld och gröna skogar. Lägsta arbetslösheten om sex år i Europa- men inte några ord om hur det hela ska finansieras. Hur det hela ska gå till. Först månas, eller det är sagt demona muslim. Sedan mustaschen och nu Stefan Löfven. Det går ut för, för SAP. Trist och tråkigt. Och så hälsade år också att han kryar på sig. Kent i nacka.